Gehienak adinbatekoak, baina gazte batzu ere uguilduak ez ziren sepereko lagaldera. Bakotxak bere olehkia erakurtzera. Berea, lagun, ikasle edo hauzokoarena, importanteena olehkia oholtzan izaitea baitzen. Isiltasun ikaratua. Gauaren beltzena iritsi aurretik, lehoko kristalean lehen sitz eta mamorro egalariak lekua hartzen hasten direnean, egal zartpail marroiskak astintzen, astintzen dar dar. Hauzintza mora, beraz, e, be, atxa, atxa horrekkin bilduma gauk aukestu duzu, e. E, ezin izan zinuten egin ustut, maiatzean egiten duzula, ezin izan duzu egin, eta gauk aukestu duzu hori da? Ma hori da, baina guretzat sola ga, egitea gauk edo apirilean, ba, izogu poesia beti intemporalada, ba, hori egindugu horai eta Ongi basa da? Dugu birusik uh, um, ezagili buruan. <gülüyor> ongi pasatu da eguna, bai. Austin, uh, nolako usta ahorten gula 2008koa? Oso uh, horna, eh, uh, badira, uh, unta, uh, goi, uh, bat dira unta goioitama bat idazale. Bat dira um, gau eskolako batzure, bat dira samete gau eskolak bakta hartzen dutena, baina behzaldekoak dira. Eh, Idur idu, uh, ipaka dira zerain... Uh, <gülüyor> Eh, Nolajan tiria ondik eh, poesiaren tzarbino, hori eh, da perona istorio da eh, bari bat dira animatzaileak, Uh, dozen tokitan, ipagaldean edo egualdean, barimadira poesizaleak uh, augekin uh, soksena aldutuzte uh, talerak egiten al, eta bon alere bon, egiteko usta hona izan da alere uh, gehiengoa bestaldeko da bai hori ganintzuna gehiengoa bestaldeko azta nahi du hemen badela uh, eskas bat uh, praktikan edo gutienez uh, poe, poesia eramaiteko maneran Ba, noski, noski, hemen uh, egituratua dire asko uh, eskolak ez dutena, dutena egiten, zenta poesia eh, ren hordez baita persularitza ere ikastoletan eta hori uh, ikasten dute, persularitza dute ikasten poesia. Naiz zuen ila, zarete nirea, bat gara, bat egiten dugu mugarik ezagun. Hori ere pixka bat uh, poesia mota bat da, da nola agrapatzen zuber, zure? Inere ez bai, poesia litaike, ez horreiten moduan erabiltzen uh, dena. Uh, Lehenako erabiltzen zena, bai uh, in, inprostean egiten zena. Hoa ikasia da, is, kasi klasiko bilakatu da uh, personalitza. Berda, ustekin nola, neurtuak, uh, iziareko, poto bat egiten duzu, iziareko malura da. Uh, aldizu, poesiarekin asko libertatea bat da, eta niretzat, libertateak beheldur gehiago ematen du personalitzaak baino, uh, poesiak eh, garbiki libekoak egitea. Belduk amaten du eta eredua beti denetan eredua dira, eta poesian ez da eredu, libertate osoa da. Odan beldu da, libertate alzendia. Odan, hoja, nigen filosofica egiten dizut ez da momentuak bergabagoa genekitea. Egite. Uraren korronteak, darama naizea itxasen batak sortzen duen ezin egonetik iesi kostaldeko arrainak. Iresurif jango, zer da, be belduk tzen du uh, gazteriare, poesiak? Uh, Tzait ditzen, ez, ez, ez, ez. Uh, da, idazleak astapenetik segitu baitute, uh, bada oitabi orte, eh. eta godoan, uh, hileak ari dira suritzan, baina, oa esaktu dien, ogoi eta uh, dira gazteak. Uh, ez dute belduk, ez gaztek. Uh, gehiak oino naskia... Uh, Ubilago dira ere poesiatik zaharra baino, freskoa huak dira jaten demezala. Azteko, min esker, gurekin egonik begizare eta ondoko eguna karte? Min esker zuheri, zabaltzeagatik gure ekimen menoren begia eta agian berze poetak setoriko dira gure guretik. Batzuk bezala aba, Er bain horien Gainia Biziek gure Jokadan zari Batzuk bezala Gure buru eta, Gure buru eta.